Охлювът и черешовото дърво. Имало едно време в една хубава малка градинка едно величествено черешово дърво. Черешите приличали на малки червени рубини, проблясващи ярко докато висели от дървото. В същата градина живяло и едно мъничко Охлювче. Казвало се Охлювка. Охлювка била много щастливо дребосъче. През пролетта и лятото играела с пеперудите и гледала птиците но през студените зими Охлювка се свивала в уютната си топла черупка и спяла непробудно. След края на една такава зима, Охлювка се събудила от дългия си сън и се подала от черупката си. Тя надникнала, за да се увери, че пролетта наистина е дошла. И за нейна радост наистина било така. Тя видяла как всички цветя се протягат щастливо към слънцето, Гледала как челите жужети и целуват цветята, а пеперудите танцували и посрещали пролетта в градината. Докато Охлювка се разхождала из градината, възхищавайки се на красотата й, стомахчето я е изведнъж изкаркорило. О, зимата ядох толкова малко, че сега би хапнала почти всичко. Ммм, но какво ще намеря в тази голяма градина? Тя се огледала и погледът ти попаднал на голямото черешово дърво. О, черешово дърво! Вкусно! Ще изям всички сладки и сочни череши на него. Надявам се да са вкусни! И така Охлювка пропълзяла към дървото и започнала да се катери. Когато стигнала до усуканите корени, една жаба изкочила и Това бил приятелят на Охлювка, господин Квак. Здравей, Охлювке! Какво правиш в тази прекрасна утрин? О, здравейте, господин Квак. Много съм гладна и искам да хапна от черешите, които растат на самия връх на това дърво. Квак? Но, охлювки, скъпа, на това дърво няма череши. Той листа почти няма. Може би не сега, но когато стигна до върха ще има. Ако имаш ще крака като моите, не можеш ще да скачеш бързо като мен. Няма ще да се налага да се трудиш толкова. Отивам да си хвана мухи за закуска. Квак? Искаш ли да дойде с мен? Ами, ъ, не, благодаря. Сигурна съм, че за вас мухите са много вкусни. Сигурна ли си? Мухите са също толкова сочни, като черешите. Може би даже повече. Да, да, съвсем сигурна съм, че не искам точно такава сочност. Е, довиждане, господин Квак. Трябва да тръгвам. Насладете се на... Е, вашата храна. И той заподскачал след мухата, но в ентосиазма си скочил твърде далеч и се блъснал в дървото. Добре, че не скочих. Просто ще си пълзя по мой начин. Докато пълзяла бавно и щастливо, тя стигнала до дебелия дънер. Там срещнала друга приятелка – Челата Бъмбъл. Тя зажужала, щом видяла Охлювка. Охлювке, какво правиш тук? Дошла си да се насладиш на ветреца? А, а не е, Бъмбъл. Тук съм, защото искам да хапна от сладките череши, които растат високо на това дърво. Череши ли? То те растат само през лятото. Сега има само листа. Да, виждам листата. Знам каква е разликата между листа и череши, благодаря за пояснението. Но съм бавна и когато стигна до черешите, вече ще е лято. Наистина ли? Тогава ще ти помогна... Когато черещите озреят качи се на гърба ми, ще те пренеса бързо по въздуха. А, -а, а, не, благодаря. Ще ми се завие свят, ако ме пренесеш така, може даже да падна от гърба ти. И защо няма да паднеш. Ще бъде много безопасно овазене. Но, хубаво! Щом не искаш, тогава няма. Довиждане, надявам се да намериш най-сочните череши на света. И отлетяла. После Охлювка обърнала глава и запълзяла нагоре бавно и опорито. През деня Охлювка понякога много се изморявала, но си мислила за ярко-червените череши и отново започвала да се катери. Когато падала нощта, тя се свивала в черупката си и се наспивала добре. На другата сутрин отново започвала да пълзи нагоре. Сезонът бавно преминавал в лято. Малката Охлювка видяла, че дървото вече било покрито с цветни пъпки. Докато гледала изведнъж, почувствала силен повей. Това била нейната приятелка Крилатка. О, здравей Крилатке, за малко да ме отнесеш. Здравей Охлювке, тук си да видиш цветните пъпки. Много са красиви, нали? Но не толкова чудесни, колкото ще станат, когато се превърнат в черешите, които толкова много искам. Череши, за това ли си тук? Но това са само цветни пъпки. Много си подранила. Не, крилатке, не съм подранила. Точно на време съм. Хм. Ако имаше крила, големи и великолепни като моите, можеш железно да отлетиш до върха. Погледни, не са ли красиви? И не са ли толкова... а, -а, -а! Довиждане! Слава богу, че нямам крила! Шели продължила да се качва нагоре. Имало само един път. И той бил нагоре. Когато стигнала до клоните, видяла, че дървото вече било покрито с красиви бели цветове. Коханието им изпълвало въздуха и градината. Когато спряла да помирише цветовете, две птици, които седели там, весело зачуроликали една на друга. Ей, това не е ли окновка? Къде? Къде? О, да тя е! Как ли е стигнала тук горе? Здравей, Охлювке! Какво правиш тук на дървото? Не е ли твърде високо за теб? О! Oh. Здравейте, да. Никога не се бях качвала толкова високо. Дойдох тук, защото исках да си хапна от сладките череши, които растат на това дърво. Изкачила ли си се чак до тук заради черешите? Не беше ли трудно? Разбира се, че беше. Катеренето беше дълго. Аз бях много гладна. Но всеки път, когато си мислех за черешите, продължавах да се катеря. Освен това, беше много забавно, защото по пътя срещнах много приятели. Това наистина е достойно за възхищение. Но ми е много мъчно. За теб, защото на дървото има само цветове. Не се притеснявай. Пътешествието ми още не е завършило. Оставя ми да се покатери още малко. Е, сега ви казвам довиждане. Трябва да продължа по пътя си. Птиците помахали за довиждане на охлювка, а тя продължила да се катери поклоните. Много скоро стигнала до върха на дървото и била много изморена. Но когато се огледала, била заобиколена от най-прекрасните червени череши, които била виждала. Еха, всички изглежда толкова сочни. Коя да изям? О, няма значение. Просто ще ги хапна всичките. Охлювка яла ли яла, докато се натъпкала, така че не можела да хапне нищо повече. Станала кръгла, като череша. О, така се натъпках. Радвам се, че не се отказах. Катеренето беше дълго и трудно, но резултатът е изключително вкусен. И Охлювка наистина била щастлива. Тя положила много усилия и проявила търпение в катеренето. Охлювка показала, че ако много искаш нещо, никога не бива да се отказваш от него».